Ni är tillbaka i Corvcast. Jag hade många Corvcall-lyssnare på gång men jag får lite här abstinens när det är Corvcall hela tiden. Det är skitroligt men att köra en, en flygligt solo ibland, det, det behöver varje människa. Man behöver lite frihet och lite självständighet. Det har varit en bra tid här sista tiden. Det har varit Corvcast, det har varit Corvcalls och det har varit kommentarer och iTunes-grejer. Och Häromdagen fick jag ett e-mail att Sjukligt nog har den här korvkasten blivit nominerad. Ja, det är inte så sjukt för att det är vem som helst får nominera det. Så det är ju någon av er små fanboys som har gjort det, men blivit nominerade till svenska på radiopriset 2011. Och ja, jag tänker inte börja snacka om att vinna det där eller gå in och rösta på det Det, det är onödigt. Det är bara smickrande att vara där och om man tänker sig lite slug. Om man tänker sig lite lite slug. Så att Corvcast-länken finns med i den listan. När folk ser gå in och rösta på Radio Gamer som kör liksom. Gå in och rösta så får ni chips. Eh, då kommer folk att se Corvcast, var är där? Några kanske tycker att det är ett kul ord bara. Trycka där och då är de i mitt våld. <laughs> Välkommen hit hörni. Ni ska bara lyssna på radiogamer och sen var det kört. Eller ni ska rösta på Radio Gamer och sen var det kört. Det är väl kört av andra anledningar om ni har lyssnat på dem. Eh, nu är det så här. Att, eh, I det här avsnittet tänkte jag berätta lite om Vad jag har gjort i helgen För det är faktiskt varit en jävligt rolig helg som, Jag vet inte om det är intressant för alla Men jag tänker försöka göra det så intressant som det går Jag kommer säkert komma in på lite annat Smått och gott Och tänkte avsluta med ett segment Där eh, jag pratar lite ja Ni får se vad det blir det kommer Jag tror att det kommer vara till nytta för er De flesta Det är dags att lägga in chipset, snusen, korven eller vad det nu är ni har och lihatten sätter på bovet och nu kör vi. Sometimes a rainbow get drunk and gamble nobody's business if I do nobody's business nobody's business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 ett par grejer i livet som känns riktigt, riktigt viktigt och riktigt, riktigt kul. Det kan vara relationer eller jobb eller levnadsmål och streva efter. Eller det kan vara bara små festliga tillfällen. För mig är en av de där grejerna tofta helgen. Och det säger er inte så mycket så jag tänkte jag skulle försöka förklara det. Eh, Gamla podcasten Spelradion hade en klan som hette Sug, Spelradions utvalda garde. Det var ett gäng grabbar mestadels som, ja vi kom varan jävligt nära, vi, vi var rätt lika varann, vi hade humor och ja, skojade med varann och buste med varann och sånt där och spelade ihop. Och ja efter vi hade kört ett tag så började det komma på tal att vi skulle... Vi skulle mötas och vi skulle träffas och det har hänt. Vi brukar försöka dra ihop två, tre träffar om året. Ibland är vi i Stockholm och ibland är vi i Göteborg och varje sommar. Slutet av sommaren i mitten av augusti, boom, boom, boom. Då möts vi på Gotland på hemmaplan för korvsåten. Då drar vi ut till sommarstugorna, riggar upp fem olika stationer med tv-spel. Vi dricker öl såklart, vi kekar mat och godis och chippa. Vi är runt på stranden, vi badar, vi solar, vi spelar kort, vi spelar kub och vi. Ja, men vi är allmänna bus med varandra, vet. så där är linda in folk i sladdar när de har somnare. Det kanske inte låter så kul, men är man ett ett fnissiga gubbar med några, några öl i kroppen, då. Det blir fan rätt kul. Ser någon ligga och sova i in, en in snurre i sladdar. Nej, jag hör själv att det där är inget som, som, som ni förstår uppskattningen i. Men det var kul den gången det hände i alla fall. I år var inte något undantag. Det är den helgen som precis har passerat Och jag började precis återhämta mig efter ja kanske årets roligaste helg. Det var en lång helg på fyra dagar med... Ett gäng gode som körde järnet. Och jag skulle säga för mig det största som hände i år. Det var ju att vi hade dratt ihop den länge beryktade spelsturneringen. Jag hade ja, sen två år tillbaka tänkt att det ska finnas en turnering när folk kommer dit. Men det hade aldrig riktigt kunnat bli av. Men i år... Så hade vi Bobby nere en dag i förväg och vi åkte runt ja, halva Gotland och bara spanade på prylbåtar efter det ultimata vandringspriset. Det var loppisar, det var antikhandlare och annat skönt folk som fick visa upp sitt sortiment för våra kritiska ögon. För vi skulle ha det perfekta vandringspokalen. Det slutade med att det blev en... Hemajord stubbe som var urhogen, en skåre längst upp, perfekt passform för en orrefors staty av en gammel man som det såg ut som att han höll i en arkadsticka. Jag tror egentligen höll han i en hyvel. men eh, om man har lite fantasi såg det ut som att han stod vid ett bord och spelade arkadspel. Så att eh, det blev vår vandringspokal och eh, tävlingen. Gick av stapeln. Startskottet löd och vi hade 32 timmar på oss. Att i fem spel på fem olika konsoler. Slå varandras rekord och tider. Och sedan analogt nedteckna det på ett papper. Det fanns en hel del regler. Till exempel den som hade högst highscore. Fick inte spela förrän han blev slagen. Det var också så att man fick inte slå ett rekord utan en en person som verifierade att man inte hade gjort något form av fusk och det fanns långa listor på de specifika inställningarna som skulle ställas in på varje spel. Vi börjar med det första spelet. Det var Marvel Madness på Sega Game Gear. Den här stora handhållna konsolen med sin vackra men lite otydliga färgskärm som där man skulle rulla en liten kule och på level 4 svårighetsgrad försöka nå så långt och samla ihop så pass många poäng man bara kunde. Det var en ganska hård match, det var nämligen ett spel som tog, det tog kanske två minuter att köra en omgång så det var rätt mycket rullians på den där maskinen och... Highscoren slogs flertal gånger och eh, man kom på små tips som man höll för sig själv, eller sådär. Men eh, det slutade i alla fall väldigt, väldigt jämnt får man säga. Det var ett spel som alla var bra på. Andra spelet. Micro Machines 2 till Sega Mega Drive. här kom det en bana, jag kommer inte ihåg om det var banan 21 eller 12. Det var en 1 och en 2 inblandat i alla fall. Det gällde tre varv snabba tid på den här banen. En perfekt utvald bana där man skulle snurra runt en, ja man var uppe bland den eller någonting tror jag. Och det kom olika små, det var bland annat en biltvätt man skulle köra igenom. Man skulle köra över två hårt trafikerade gator och som var lite svängar och hopp så där Så det gällde liksom att finslipa sina varvtider tills man hade fått den ultimata tiden. Vi hade även en liten sån här lös handkontroll med inbyggda spel. Något jävla skit man köper på stor och liten eller något för 150 spänn. Och eh, i den där fanns det en gamle, gamle, ett gäng gamla arkadspel. Eller åtta bitar Och eh, spelet i fråga som var tävling i hette New Human. Alltså den nya människan. Det var ett spel om en liten... Eh, Ja, en liten jäkla gubbe som gick runt, eh, han gick uppåt hela tiden och eh, man, skulle då, eh, man skulle då skjuta olika fiender, hoppa i vatten på såna här eh, ja, såna här flytande blad som gick ner och upp och framåt och bakåt och sånt där. Och så gällde det på något sätt att eh, ta sig så långt som möjligt, klara det så långt som möjligt och få en massa poäng. Det här var ju utan konkurrens det längsta spelet för att en bra ett bra varv i det här spelet, hon fan en halvtimme nästan och eh, det var inte alla som hängde på det här spelet utan det var vissa bland annat eh, Loading Lives eh, Hamburg älskande Johan Halstan eh, han liksom, gick in i en jävla trans drog på sig hörlurar och satt sig och, eh, och där rekorden i det där spelet han var, han, det var det enda spelet han körde och han satt där inne som en, en hypnotiserad råtte liksom och tryckte Fjärde spelet, näst sista spelet var en Formulett simulator till Nintendo 64. Där fanns det en bana i Ungern där det gällde att slå få den bästa bästa varvtiden. Det här spelet var skit svårt och eh, jag tänker ungefär som någon sån här ultrarealistiskt forsa eller sånt fast Lite gammalt och dåligt. Så att man det, det, det, det var ingenting att bara hålla in gasen och svänga lite. Utan man skulle vara fan jävla bromsa också. Och ta kurvarna rätt. Och körde man fel så gick det åt skogen. Och var det bara att ta retry liksom. Men det var ändå kul. Vi har några bilentusiaster där i skaran. Som satte där liksom. och satt sig i rätt ställning. Och så såg de så jävla töntig ut. Med den lilla Nintendo 64 kontrollen i handen. Det sista spelet, det är Xbox Live Arcade Boom Boom Rocket. Det är ungefär som att Ja, det var någon som beskrev det som ett fattigmans guitar-hero. Det var väl ganska bra beskrivning, även om... Ja, jag skulle säga att den som beskrev det så, det var bara för han var dåligare. Jag skulle säga att det var ett guitar-hero för elites. Bara för jag var grym på det. Det handlar alltså om... Att man ska detonera fyrverkerier. Det, det skjuts upp grön, röd, gul och blå fyrverkerier. Och i takt i musiken. När de, när de kommer upp till det givna sträcket där uppe ska man detonera dem. Så det är i princip trycka rätt färg vid rätt tid. Liksom, grön, grön, grön. Blå, gul, blå. Grön, röd, blå, gul, blå, gul, grön. Eh, och, det där blev, och så gick det snabbare och snabbare och snabbare. Och där... Det var utan tvekan där det var de mest dramatiska matcherna. Där folk satt runt en person som var nära ett high score och, och han var så spänd som han bara satt och skakade. Och hamrade knappar. Grön, grön, grön, grön, grön, grön, grön, grön, grön, grön, grön, Och nej fi fan. Det var svettiga timmar. Det var pakter och taktik inblandat. Att jag sätter mig och kör det här spelet så att han inte kommer åt det. Eller nu så... Slår både du och jag och hans kod och skriva upp det på baksidan så han inte märker att alltså det var mycket taktik bara för hur man skulle kunna vinna, hur man skulle kunna samla de höga poängen i, i sammanräkningen. Men det slutade precis, precis, precis som förväntat. Bobby, han är liksom, ja vad ska man säga, han är lite av spelradioclanens elitspelare. Han tog hem segen. Han var fan bra på alla spel. Väldigt, väldigt irriterande. Han gjorde taktiskt att han slog de som han behövde slå. Och eh, la inte onödig tid på att fin eh, lite två andra platser och sånt där. Och eh, ja, när sammanräkningen kom så var det en förskällandevis stor vinst till han. Vi hade behövt göra ett riktigt ryck vid andra för att vi skulle komma upp och närma oss han och... Eh, jag får väl bara säga ett stort, stort, stort grattis till Bobby. Som nu är den enda nedtecknade människan på Sugklanens första vandringspokal. Men det ska bli fler namn och nästa år ska vi välja ut ett spel som han är kast på. Så att jag kan få vinna och bli kung! I'd rather have a pony than a gal A pony is a far greater pal He's faithful, kind and true Never thinks of hurting you He doesn't start in nagging And his tongue ain't always wagging Oh, a pony never lies or lets you down A gal you meet when you ride into town And he doesn't give a hoot If you've been on the spook Oh, I'd rather have a pony than a gal Oh, lady, dee, dee-poo-dee Oh, lady, dee, dee-poo-dee Oh, lady, dee, dee. I'm home late, my pony doesn't mind He never scolds or speaks to me unkind Doesn't ask me where I've been Or how many gals I've seen He doesn't go romancing in the dark instead of dancing Oh, at least my pony knows that I'm the bar At the races he don't care who won or lost I've played a losing game, you see So I let the ladies be, cause I'd rather have a pony than a gal. Oh, lady, dee, pooh, dee. dee, dee, dee. Oh, lady. Första gången jag blev tagen av polisen var, det var nog tio år sedan. Eh, jag och en kompis hade på väg hem från krogen bestämt oss för att eh, en buske var en toalett. Och eh, i Visby funkar det inte riktigt så. Den, den kan vara en toalett, men om polisen ser det, då är det snarare en brottsplats. Så att, eh, det är viktigt att man är medveten om det där och... Eh, jag tog risken fast jag visste konsekvenserna och konsekvenserna blev inte mer än en, en skarp tillsegelse av två biffiga snutar som uh, sa, ta det lugnt ikväll och gör inte om det här, nej. Och jag uh, nickade och sa nej, nej, det kommer aldrig hända igen. Det har det säkert gjort, absolut, men uh, jag kanske lärde mig någon form av läxa. Andra gången och sista gången, uh, kanske inte sista gången, senaste gången när jag blev tagen av snuten var... Uh, Första året när jag hade flyttat upp till Umeå. Vi hade varit ute med klassen och haft en fest på vintern. Första riktiga klassfesten. Vi hade varit ute och spelat någon form av norrländsk sport. Någon, jag tror det hette snörugby Där vi sprang runt i snödrivar och kastade basketbollar fram och tillbaka. Och hoppade och snöade och var allmänt blöta Kalla och glade. Med lite, lite grota öl i kroppen. Efter det så gick vi hela klassen och badade bastu. Därefter så skulle festen bege sig till en inhydlokal där vi skulle fortsätta med ja allmänt lära känna varann mys. Men när vi går från bastun till festlokalen så blir vi förföljda av en helt, helt vanlig opel. Vi går, vi går, vi går kommer in i festlokalen och då kommer det en man och en kvinna från den här åpen in och säger Du där! Pekar på mig. Vi ska snacka med dig. Och eh, den som är ansvarig för festen går fram och säger då att Nej, nej nej det är jag som är ansvarig här. Om vi har, om vi har gjort någonting så är det mig ni ska prata med. Men sätt dig ner! Säger de. Det är han vi ska prata med. Ta på dig kläderna och ta med allt din egodelar. Följ med oss ut. Shit, tänkte jag liksom. Nu är det... Nu är det Norrlandsmaffin som tänker ta med eller någonting. Vad är det här för folk? Men när jag kommer ut där så står förutom deras bil står det även parkerad en polisbil. Det visar sig att det är två civilsnuter som har plockat mig och eh, även eh, ringt backup så att jag står omringad av två civilare och två normala snutar som då eh, cirkulerar med och eh, håller ett strängt öga på mig. Vad har du i fickan? Nej, ah, ingenting. Vad har du gjort ikväll? man har ni att förklara ungefär samma historia som jag berättade för er. Och eh, de tvingar mig att gå igenom hela kvällens skeende bit för bit. Sedan ska jag tömma alla mina egodelar. Jag har jackficka. Jag har du vet sådana här teckbyxor som man har när det är riktigt ruggigt och jag har även ett par brallar under med jeans så att det är liksom det är dags att sätta igång och liksom ta upp vantar, ta upp små anteckningar jag har en penne här, jag har nycklar en plånbok, har du något vast? nej jag har mobilen, här är ett sudgummi och lägga ut allting det här är en riktigt riktigt jobbig tid, man, man kan snacka om att man är tuff, man kan säga liksom facktepolis men när jag står där omringad med snuter då är jag som en liten rädd flicka i våldet på en tiger. alltså Det är riktigt nervöst och dessutom hela min klass som knappast vet vad jag heter i förnamnet står innanför en glasruse och tittar ut på hur jag blir omringad av snutar. Efteråt så fick jag höra att det resonerades kring om jag kanske eventuellt hade tagit några lite droger om det kunde vara så att jag hade Gjort något dumt på vägen tillbaka från bastun som de inte hade observerat. Eller den mest spektakulära tanken var om någon i min nära familj hade dött. Och när de inte hade fått tag på mig hade de ringt till snuten. Som kom ut fyra stycken för att leverera de tråkiga nyheterna. Inget av det här var sant. Eh, anledningen till att jag blev förföljd, förhörd och visiterad var för att tydligen... Så hade de fått in ett signalelement på en knivman i närheten som liknade mitt rätt så mycket. Jag har aldrig gjort något häftiga brott i hela mitt liv. Men jag är åtminstone ganska lik en knivman. Kan man tänka på innan man går lägga sig i sin laglydiga säng. It's my new day. Jag sitter här med muspekaren över rekordknappen och blir lite nervös. Lite sådär som när man var 24-25 och skulle ringa någon söt tjej på högskolan i Umeå. Men nu har jag börjat spela in så det är bara att köra. Jag som sitter här och pratar heter Johan, jag är alltså inte Anders. Ni som trodde att ni skulle få mer av Anders, ni trodde fel. Vem är jag? Jo, jag är Anders Sidekick. Det är jag som har hand om det tekniska, eller det, det mesta av det tekniska. Framförallt så har jag hand om hemsidan. Anders kan tyvärr inte medverka i podcasten just nu. Det var nämligen så här att mitt under musikpausen så bara stormar in tio tungt poliser och arresterar honom. Nu vet inte jag om jag får berätta det här, men... Ja, jag säger det här i förtroende till dig som, som lyssnar. Anders har tydligen kissat på en kniv. Och här på Gotland är det kriminellt. Och det är tredje gången som eh, Anders åker fast. så det är ju inte helt säkert att de släpper ut han igen. Så att eh, vi får se vem det som kör nästa avsnitt av, av podcasten. Jag och Anders, vi satt på en restaurang för lite mer än ett år sedan och... Vi pratar om att eventuellt dra igång en podcast tillsammans. Men jag insåg nog ganska fort därefter att eh, jag varken är bra på att prata eller är ändå så rolig. Så att, eh, det där ran lite i sanden. Eh, tills eh, strax före sommaren här så hör Anders av sig igen och säger att nu har jag lite grejer på G, jag har lite idéer. Eh, vad ska vi göra? Och jag säger att vi ska ha en hemsida. Det fixar jag. Och det har jag gjort nu. Så att, eh, jag vill välkomna alla som lyssnar till, till den nya hemsidan som heter klatch.se. Och eh, när Anders säger att han vill dra igång någonting nytt och, och roligt så, så är det inte riktigt bestämt vad det är vi ska göra. Utan det, är, det får tiden utvisa. Eh, jag vet inte ändå exakt vad det blir men, men det kan bli en hel del galna grejer. Och nu säger jag så här, hör och häpna, men Anders har indirekt skaffat Twitter. Han har alltså inte skaffat Twitter själv, jag har skaffat Twitter åt honom. Eller jag har skaffat en Twitter åt Klatch som heter klatch.se. Hemsidan heter klatch.se naturligtvis. Man kan hitta oss via hemsidan, man klickar på den. Blåa lilla frågen som stirrar den rakt in i ögonen upp till höger. Vi har inte sådär jättemycket på hemsidan just nu men den ligger uppe och den fungerar väldigt bra. Vi har några funktioner. Vi har bloggen där podcasten lägger. Man kan lyssna direkt via hemsidan eller subscriba via itunes iTunes som för övrigt gick eh, lite fel i början, eh, inte bara på grund av iTunes utan lite mer tekniska problem mellan mig och Anders. att eh, Ni som sitter och tror att det tar fem veckor för en podcast att komma upp på iTunes, ni tror fel för det går betydligt fortare. Jag tror det tog fem dagar när vi väl tog tag i saker, men... Eh, det berodde som sagt på, på mig och Anders. Häromdagen så gjorde jag även några ändringar i, i podcasten. Vart, vart filerna ligger sparade på, på molnet eller på, på våran server. Och det här gjorde att ni som subscribar via iTunes. Ni kommer att få upp några avsnitt Men tar man bort de här avsnitten som man har laddat hem så... Så kommer podcasten se ut som vanligt igen. Då finns det bara fem avsnitt där. Eller, nu när man lyssnar på den här så kommer det finnas sex stycken. Istället för tretton. Om man nu stör sig på att det ligger för många dubbelavsnitt i iTunes. Så, ta bort dem så kommer det läsa sig. Det här är egentligen allt från mig. Jag har inte så mycket mer att säga. Så det är bara att lägga på och tacka för mig. Uh, gå in på hemsidan. Ta en titt. Skriv någonting i forumet eller någonstans i bloggen. Vad ni tycker och tänker. Ni kanske har några bra idéer. Clutch.se Och jag avslutar den som, som Anders och säger Tusen tack. Jag älskar er och allt det så satans bra. He's got run ride back